är du med nu? Ja. Ja. Hej på er! Tjena! <laughs> och välkomna till Fyrkantiga ögon, som alltid, nu även mitt i sommarvärmen. Ja, idag är det för sig hyfsat behagligt. Igår var det gött som fan ute. Ja, eh, håller med. För att det har varit så jävla hett och då kändes det som en välsignelse när det var typ 16 grader och bara öppna fönstret och känna att åh, det är svalt. Det mm. är inte konstigt klibbig. Du får köpa en sån där bladlös fläkt när jag ser sett finns nu. Ja, men de är ju dyra som satan. Jaha, är de där fortfarande? Jag tyckte fan att de hade kommit ner ett lite, men det kanske de är. För jag <hör> jag har ju testat en sån. Jag har ju ja. en som har en sån. De kostar typ 3000 spänn eller någonting. Ja, ah, okej. Okay. Det är för mycket. Då kan man ju köpa en liten AC för de pengarna istället. Ja, Men jag känner inte riktigt att det är värt det för att ha två månader på sommaren. Ja, oh, nej. Så är det ju. Nåväl. Dyson, Har du, Dyson... Haft... Har du haft en bra vecka? Uh, ja, uh, det har jag väl. Um... Det har ju så där i och med att vädret har varit lite sämre så jag egentligen inte hittat på någonting förrän idag då jag har spelat lite padel. Eller mm. padel som Patrik Kinnult säger. Jag vet mm. inte vilket som är rätt. Det stavas ju med ett D. Padel heter det. <laughs> padel. <laughs> ja, det är någon spanjor som har kommit på det här så, så är det ju säkert. Toco el padel. Ja. Och när alla vi andra När de bara får besök så sa vi allihop Paddel, men han sa paddel Så då började vi reta honom för det, sa det Jag tänkte imorgon ska vi ta en taxi Till paden eller? El Che Godel Paddel mm. Så ska jag börja säga nu <laughs> ja, nej, Jag har nog fan inte titta på så mycket jag heller jag körde ju en livestream igår När jag spelade Castlevania Symphony of the Night med randomizer. Yes. Gick det bra? Nej, Jag tittade en liten, liten stund Alltså, det hängde sig Och fan det, det, det finns publicerat på Facebook Om man tycker att det är kul Och då kände jag att nej, då stänger jag av skiten Och så tänkte ja. jag skulle kolla idag Vad, vad mycket var det som hade, Jag hade gjort innan jag sparade Men allting som är sparat är borta Har det blivit corrupted? Jag vet inte fan vad som är. Jag körde ju på emulator Och det är ju ett jävla problem att köra emulator För det funkar ju aldrig som det ska mm -hmm. Och jag kände inte riktigt att det var värt Att bränna ut en CD heller Nej, men det är väl mycket lättare att köra Som sagt, när man kör randomizer Så att det får bli en eh, rom antar jag Ja, så är det ju Och eh, jag körde ju genom Metroid och Zelda combo randomizer Och det funkar ju typ inte på ett på vanliga sätt Nej, okay. Nu vet jag inte om den nya versionen av SD 2 SNES Som heter någonting nytt nu Är bättre oh, Kanske okay. klarar det Men då måste man få tag på en sån först Och då får man ju punga ut 2000 spänn Ja well. Och det kan jag vänta med så, så himla blodigt är det inte Nej, absolut inte bara en liten, jag såg en jävligt rolig nyhet Förut, eller rolig, det kanske är lite hemskt också Och jag vet exakt inte Vad det här spelet är, men det är någonting som kids spelar som heter Roblox I alla fall Ja, ah, jag såg också den nyheten Jag tyckte det var kul att eh, hackade Roblox-konton Sprider Donald Trump-propaganda Som typ, eh, säg till dina föräldrar Att rusta på Trump senare i år Det tyckte jag var lite frissigt i alla fall Det är faktiskt väldigt roligt Ja Alltså det som är kul det är att någon tar sig för Och göra det där Ja Det är det som är roligt alltså Jag trodde det här var ett spel för typ sjuåringar Alltså mm. att det är väldigt, väldigt basic alltså att det, Så då, fattar de ens Tänkte jag, men men Nej, det är därför de gör det Ja, men jag menar att de blir så här. Va? Vad fan är det här? Och så bryr de sig inte för fem öre Jag menar vad fan, jag hade knappt någon aning Vem Carl Bildt var när jag var liten <laughs> och då var ju han ändå statsminister ett tag. Ja, just det När Estonia sjönk Ja, just det ja, ja Säger att vi ska göra Allt i vår makt för att få upp kropparna <laughs> Som man sa <snar> Det är det vi kommer ihåg Hans politiska gärning för Ja, ja. Att han sa så Mm. Men idag ska vi göra någonting annorlunda För att vi kan Ja, och för att vi faktiskt har Ett gemensamt intresse till också Tänker mm. jag Så eh, är det, ja. Film och spel, absolut Och eh, vi gillar ju att bara umgås Och kanske gå ut och ta oss en liten öl Som vi gjorde i fredags också Men mm. ett intresse Kanske det inte blir ändå Utan det är något som bara är jävligt trevligt Men ett stort intresse Som vi har, det är musiken Mm det vi lyssnar på, om man säger så här, kanske Samma grundgenre, men inte samma typ Kan man mm. säga så? Ja, men så kan vi nog säga att vi rör oss i samma vatten Åh oh. Metafor <laughs> Jag vet, det är så jävla coolt med metaforer Ja <laughs> Speciellt när man kommer av sig när man säger dem <laughs> Nej, jag gjorde en liten lista förut Och kom på att, fasarna. jag kan ju skriva ner Hur jävla mycket som helst Och tänker väl lite så här Att jag får väl se vad fan det blir då det här. Men här ja, jag, jag väljer väl ut några ur listan Helt enkelt som kan vara värd att prata om Ja, absolut Jag tänkte så också, jag började faktiskt Skriva en liten lista jag också Men det kändes som att Det blev för stort Så jag tänker att jag får nog ta det här lite som det kommer också Mm en liten tanke har jag Men vi kan ju säga så här? Och jag tror att det har väl inte undgått någon som har lyssnat på den här podden någon gång, Att det är Emil Du har ju faktiskt ett band Som lirar lite metal Ja visst, så är det ju Kan vi, kan vi inte börja där, hur går det för dig Jag vet ju att det har hänt lite den senaste tiden Ja, vi har ju gått ut Före ett tag sedan med Att vi fick tag på en ny sångare Jack Ström. Jäkla bra kille Bra på att sjunga han också så att det, Han passar jävligt bra med vår musik Det är det godaste Det tänkte jag nog första gången vi repade Att fasen det här låter Lancer Och det kändes ju bra Ja det förstår jag, jag säga att det, alltså det, det, det är en skön kille och så Men han passar ju verkligen inte med vårt sound Men vi körde på han ändå Ja, men, Det hade ja, ju varit tråkigare <laughs> I och för sig vill jag ju säga att alla som har gjort audition på sång för oss mm. Kommer inte ihåg exakt allihop Men jag tycker alla har gjort ett jävligt bra jobb Och har ändå bidragit med ett bra Lancer Sound ja. Så jag ska inte förminska någon av de andra som har testat De har gjort ett sjukt bra jobb också Eh, Johan i Katana har ju sjungit för oss några gånger live och eh, har skött det med bravur ja. så att eh, det har varit skitsvårt liksom att ta ställning eller komma på vad som blir bäst och så där. Mm. men eh, Jack klarar ju Isaks låtar bra Ja. och det är ju gött och det är ju fler som har tyckt att det har varit lite svårt och det har väl också varit det Då en del kanske har känt att nej men det är nog inte riktigt för mig just nu. Nej. Och det respekterar jag till 100 procent. De gjorde ett jävla bra jobb ändå. Yes, jag förstår precis. Det är värdefullt även att testa. Mm. Jo, du får jag, eh, ta en liten sån här eh, avstickare redan nu då. Den har med mm. musik att göra i alla fall. Mm. Eh, jag skulle bara glida förbi eh, ölhallen veckan och ta med en liten öl, tänkte jag en lördag. Eh, så träffar jag en snubbe där som stod inne i lokalen med cykelhjärn, träningsbyxor sådana här tights och en ja, träningströja Och så sa han, är du här själv? Och så sa jag, ja Och jag menade egentligen inte att det skulle betyda att Du får komma hit och börja köta om du vill Men han var jättetrevlig Så det gjorde ingenting att han stod och pratade med mig i 45 minuter i en timme Men han hävdade hur som helst För då hade jag en Damien-t-shirt på mig, det här Karlstadbandet Mm och det kände han ju förstås till då Men då berättade han att han en gång för en herransmas år sedan Hade provspelat som gitarrist för King Diamond Oj Hävdade han Och men han kunde dra eh, stora stories eh, kring det här Så eh, han gav ett ganska trovärdigt intryck faktiskt Men det är nog inte helt otroligt Jag har ju för fan provspelat för satyrikon en gång Ja exakt, det är också jävligt grymt Det är ganska kul faktiskt Ja så vi stod och pratade lite musik där en liten, Eller ja, det var mest han som pratade Och jag sa ja <laughs> Det blev ju inte riktigt på vad jag hade tänkt mig att det skulle bli Men det, <laughs> det var som sagt, det var trevligt ändå Men det är ganska trevligt när man är ute så på krogen eller någonting Och uh, träffar på folk som börjar snacka med en <laughs> Jag är ju inte den som brukar ta det initiativet Men jag tycker ändå att det är trevligt att folk gör det Ja, det, det kanske har att göra med lite Att man drar sig lite för att Störa folk, så känner väl jag Att man är aldrig Alltså, min tanke var ju att sitta här Själv och ta en öl och sen gå mm. Och så Tror jag att jag skulle känna De där som sitter där, de vill nog vara i fred Jag går inte dit och börjar köta Men det är väl hela den svenska folkskälen, Hela ja. den lutterska grejen med att man ska Inte besvära någon Nej, för de har ju märkt uh, Har ju varit på uh, var ju på Em i Frankrike det för några år sedan Och uh, då var ju första matchen Mot Irland Och det var ju uh, uh, Människor från Irland De ville ju snacka Och de ville umgås Och de var så jävla roliga och trevliga så det, Man skulle nog kanske vara lite mer sån Då skulle man nog uppleva fler saker Ja, jag får ju ofta Men, kompisar För att jag har roliga t-shirts på mig ibland Ja, det är coolt också och som sagt här, han sa Tittar du själv? Ja, vad är det det för? Ja, det är dig menar jag, de känner jag till Förresten, jag provspelar för King Diamond en gång Jag är jävligt bra på gitarr, ska du veta <laughs> <laughs> Alltså, det skriker ju original Om en sån grej Ja, det, men det, det ser man det klart Direkt när man kommer inna för dunne Och det står en snubbe i full träningsmundering på sig Och knäppt på huvudet Redan då förstår man ju att Ja, oh, det här är en jävla pajsare Ja, det klart det är det. I all positiv bemärkelse. ja ja absolut. Men sen tänker jag väl lite grann nu har jag skrivit upp i stort sett bara en massa hårdrock. Men jag vill också försöka ta mig någon annanstans också. För de senaste ja. åren så har jag försökt att lyssna på så lite hårdrock som möjligt om man säger. Mm. Men det, det tror jag du har nämnt att det blir lite så när du spelar i ett band att du Tänker om du lyssnar på någonting som ligger för nära genren du spelar själv så kanske det blir så att man inspireras lite väl mycket på ett omedvetet sätt kanske. Ja, och då blir ju musiken tråkig. Mm, såklart. Och det är väl lite så jag försöker fundera lite över några band jag har valt. Inte alla, en del vill jag ska vara så klassiska och så trogna av som möjligt. Men jag uppskattar också när man kan höra att det finns influenser någonstans ifrån som inte är typiskt för den. Det blir ju då som jag kommer att prata mest. Ja. Lite så för min del också, kanske. Men om vi, bör vi, kan, vi kan börja på hårdrock, för det är ju det som är vår gemensamma musiknämnare. Ja, exakt. Vad var det första du började lyssna på? Uh, ja, jag tror inte att det är uh, helt uh, ovanligt att... Uh, man säger det här bandet Utan det var ju helt enkelt Iron Maiden Och dattan eh, Best of the Beast Som jag hade hos hos bränd Av en polare Och den måste ju kommit någonstans där i Om den kom mellan X-Factor-plastan Och Virtual Eleven Typ 1997 någonstans kanske Ja, det är tror jag, men jag kan nog säga att det här var nog i slutet av 90-talet som det blev mycket Iron Maiden då Om jag inte sa det Men det ut. var under Blaze Bailey eran den kom Ja, eh, men det tror inte jag att jag riktigt reflekterar över då För det var ju med många låtar som Bruce sjöng på, förstås Ja, nej, jag um, fattar inte det där heller då Nej, så det, det blev ju att man gillade dem, Aces High och The Trooper och allt vad de heter Mm det var väl egentligen singlarna Jag tror inte att det var med någon längre låt på den plattan Möjligtvis Rye eller Hello be Your name Möjligtvis, men jag tror inte att Någon av de här andra lite längre Mer episka låtarna som de också gjort sig kända för Var med på den Nej ja, men precis Ja. De kanske inte är hits på samma sätt Även om de kan vara bra låtar mm, Hello be thy name är väl en hit Det är väl därför han kanske hade varit med Ja men jag tänker på Rhyme of Ancient Mariner Som väldigt många har som en favoritlåt Är nog inte med på den plattan Men det kanske det är då Och är den 14 minuter När man ska in så många av sina bästa låtar som möjligt ja, Det är kanske inte riktigt nej uh, Så det är väl fullförståeligt Men det där föddes ju någonting Och sen var den, den allra, allra första Plattan jag köpte själv Det var Bruce Comeback-skiva Den Brand New World Den tycker jag är jävligt bra faktiskt Ja, det tycker jag också. Och det är en av mina det, favoriter med mig, den. Ja, jag gillar den jättemycket också. Och eh, den fyllde ju också i början av året här nu. Eller kanske bara för några månader sedan så fyllde den ju 20 år, den plattan. Vilket blir helt absurt att tänka på. Med tanke på att om man drar tillbaka 20 år åt andra hållet så är det 1980 och de släpper typ sin första. Ja, just det. Killer också där kring. Ja, så det, det är fascinerande att... Eh, när jag började lyssna på dem så hade de spelat i 20 år och nu har det gått 20 år till. Och de är fortfarande det allra högsta av det aktuella. De skulle ju spela mm. på Ullevi i helgen va? Ja, det stämmer. Tror jag. Ja. Så det, de öser på och de gör ju det jävligt bra live. Det får man ju ge dem. Ja, alltså de har ju inte tappat formen överhuvudtaget känns det som. Nej. Sen är det så att jag såg dem ju ganska många gånger i tätt följd där just live och... Sista gången där, det var under den här Early Days-turnén, när de körde Låtar från sina fyra första bara mm. Jag vet inte om det var att Själva det upplägget kanske inte var Riktigt lika roligt, men jag kände mig lite Mätt på Maiden, och sen Gick det en, från den spelningen Det måste ju ha varit 0-3 typ 0-5 kanske Så gick det egentligen bara Har det blivit mindre och mindre Maiden Men de går alltid att plocka fram lite då och då Jag tror fan det var 0-5 Mm, det så tror de jag tror körde också. de gamla grejerna. För det var då Bruce Dickens som hade de där extremt fula brallerna på sig. Ja, exakt. Jag förstår precis vilka du menar. Ja, 05 stämmer. För 03 var första gången så såg jag dem. 03, 04, 05. Mm. Ja, jag har också sett dem så ganska många gånger i tät följd. Mm. Ja, sen ska man säga att att se ett band tre gånger är inte speciellt mycket, om man ändå säga. Men det blev nog. Det blir lite mycket på en gång och sen upptäcker man nya saker också Som liksom tar över intresset lite också Ja, sen kan jag sakna att gå på lite mindre spelningar på större klubbar och sånt mm -hmm. Ja, de är väldigt, väldigt mysiga sådana spelningar också mm. Det är ju egentligen två helt skilda saker ja liksom så. Båda, båda två är konsert men det är så stor skillnad alltså jag, jag tycker det finns en skärm när man kommer ut och man har ståplats på Ulleby till exempel och kommer ut i publikhavet Och det är så jävla mycket folk och alla är på så jävla bra humör Och sen till slut så börjar det alltså Det finns ju en skärm med det också Och så är man alltid så jävulskt trött i benen när man ska dra därifrån sen Ja, ett problem som jag har på konser och just ståplats Det är att jag är ganska kort Så jag liksom eh, står och sträcker på mig hela tiden Så jag brukar få så jävla ont i ryggen eh, Så det brukar vara jobbigt liksom Man står så här och, ja, nu är det ingen som ser förstås Men att man liksom står och nästan svankar ståendus Typ och varje gång man får en bra timmar. bild av bandet långt där borta så är det alltid någon jävel som är längre än vad man själv är som ska luta lite på huvudet precis som de tänker för. <laughs> ja. Det spelar ingen roll hur man än gör och så försöker man titta på andra sidan och man försöker luta sig själv och då nickar han åt det hållet. Och <laughs> så är det alltid ja. någon jävel bakom som håller på att pressar sig mot en... Ja. Jag, jag har ju slutat att stå så jävla långt fram. Det har ju blivit en grej så att det blir lite. Så just det där med att knö på bakifrån, det, det var mer tidigare. När jag var på Metallica förra året så stod jag ju typ i mitten, kanske lite längre bak, och då var det ändå någon som hela tiden knödde. Och det var liksom. Det var inte mycket, men just där jag stod skulle den här jävla knö, Så Jag fick ju. Jag fick ju knuffa lite försiktigt på honom. Ja, jag förstår precis. Um, sen tycker jag det är fascinerande Med människor som Inte verkar vara där för att se konserter Utan flänger runt väldigt mycket När bandet spelar Det kan ju också irritera mig på Vad fan har du betalt så kan du väl titta <laughs> Lite så kan jag känna då <laughs> alltså Det det, kom, det var det också när jag var på Metallica senast Det var väl förra sommaren mm. uh, Då var jag där med min poddare HP Och så kommer det en snubbe som går längst fram Som liksom går med eh, Händerna rakt fram Och med handflatorna ihop Så att man liksom Det ser nästan ut som fören på ett fartyg Förstår du vad jag menar då? Ja. Och så hade han ett tåg bakom sig På tre personer till Och så gick han bara rakt fram mot folk Och liksom använde den här händer som någon jävla kil För att knä undan folk Ja, ja sådana och längre fram så, så, Nej Bakåt i publikhavet Han ska ju köpa öl eller någonting säkert ja, ja. Men då har jag Börjat göra så att jag ställer mig med nu ut Och rör mig inte en millimeter Nej det är rätt Jag menar så här, Hitta, Två meter bredvid mig är en lucka På åtta meter Gå där, dumfan <skratt> <skratt> Ja men det gör de ju aldrig När man är på Nej. samma ställen. det spelar ingen roll Nej, det är fascinerande alltså men, Men jag säga, det, har, det har aldrig varit dålig stämning på någon För, Förutom den gången då När eh, min gamla När jag läste den här jävla Universitetet så gick ju någon sån här Kurs där vi höll på att flumma Som fan, mm. vi målade Och dansade och satt upp Teaterspel och sånt där ja, just det. Eh, Då var det på Fan nu kommer jag att ihåg vad de heter Det här Karlstadman som är lite sådär Glamrockaktigt Ja skitsamma i alla fall då var Ningana lärare Från universitetet och Hon var där med sin gubbe Och då hamnade hennes gubbe i slagsmål Med en annan mm. Ja precis så reagerade man då Det är nog ett av få slagsmål Jag har sett på konserter faktiskt Ja nej jag har inte sett så mycket bråk Kanske om det var För att på hårdokskonserter Kan det väl hända att det är någon som Får för sig att starta en moshpit Och så är kanske de bredvid Inte så asugna på det då har det väl hänt att man har sett någon som åkt på en snyting och så har vakterna sprungit hit och hämtat och kastat ut fanskapet. Men ja. värre så blir det ju aldrig. Och vill man Nej. inte vara med i en årspitt så låter folk bli igen. Eftersom hårdrock är en sån där kultur där alla är bästa polare. Ja, exakt. Det är härligt också. Ja, det tycker jag är jävligt skönt att det är så. Sweden Rock mm. var ju verkligen så när man var där. Det var ju ja. knappt ett enda bråk Och det var ju hur många tusen personer som helst där mm. Det har jag aldrig varit faktiskt Jag tror du skulle gilla det eh, Säkert Men jag det är tjena. dyrt som skam så är det är inte riktigt värt det Att pröjsa typ 5000 spänn För att se tiotal band Som man vill se Och sen har vi ju såklart många klassiker Och mycket gubbrock och sånt där Men mm. jag vill ju se lite Från de subgenrerna jag gillar Ja. Sen... Gubbrocken kanske skulle passa mig då Ja, jag tror faktiskt det ja. <laughs> Det är en genre som jag brukar hänga i en del Om man ändå säger Ja, men man får gilla det, det är lugnt Ja, jo, det är jag fullt medveten om Och gubbrock är alltså För det är en de saker, inte ACDC faktiskt Som brukar vara en sån där klassisk gubbrockband Men det är musik som är från 70-talet Eller låter som att den är från 70-talet det har jag ju fastnat för väldigt, väldigt mycket på senaste år mm. Men om vi ska Ska vi se, för att få någon form av logik i de här listerna Vad var din första platta som du köpte helt själv? Ja, det var den då, Brainy World Med Maiden Ja, just det Och din första konsert var där 2003 då, eller? Just med Maiden var det Sen såg jag faktiskt, något år innan Så var jag och kollade på Blind Guardian På Kåren i Göteborg Ett fantastiskt litet ställe Ja, jag um, älskar fan Kåren i Göteborg Ja, det var en jävligt tajt lokal Det kan varit typ 1000 pers Eller något sånt där Sånt jävla tryck det kunde bli in alltså. I alla fall så uppfattade man ju det som det Om ja, jag har sett några band där Har jag gjort och just det, faktiskt Det är väl väldigt speciellt Eftersom den Blind Guardian var den eh, första där Jag hade ju köpt på mig ett Och fick väldigt mycket av de låtarna Som jag gillade bäst Så det, det var en riktigt, riktigt bra konsert Faktiskt mm. Men lite så, det är den första också Som man kanske inte hade ingenting att jämföra med Men nu jag tänker tillbaka på den Så Ja, det var bra alltså Ja men det är nog speciellt och just sådana mindre lokaler Jag har en förselek för den typen av konserter faktiskt mm. Det tror jag väldigt, väldigt många har alltså man, jag, tänker, jag kommer ihåg när man kom in på kåren Så var det liksom pissarer till vänster Och sen sålde de tröjor till höger Och sen kom man ut Så var golvet där Och liksom det var redan knökfullt Alltså mm. den gav en väldigt... Alltså låt oss säga att om, om lokalen tog en tusen person Så kändes det ju som att det var femtusen där inne ja. Den var väldigt bra på att skapa det kåren tycker jag mm. Nu var det länge sedan som fan jag var där Men jag minns i alla fall att det var jäkligt bra Nej det, det finns bra. inte kvar Nej då är det inte så konstigt då ja. Det är typ trädgården om man ska Ja och trädgården är bra också mm. faktiskt Den är väl något större dock Men ändå nej och ja, ähm, Jag tror inte kåren har funnits på tio år Oj, ja, du ser, jag har noll koll på Göteborg <laughs> Ja, det är inte så konstigt Det är där alldeles för sällan, jag får ta sådana här dagstripparna när coronaskiten har lagt av mm. Första skivan jag köpte för egna pengar var faktiskt Overkill med Motorhead Åh, oh, äh, det är en klassiker i alla fall Ja, det får jag väl ändå säga Jag tyckte att den var helt okej okay. Jag tyckte mest att omslaget var jävligt tufft Och så på baksidan såg de ju coola ut med patronbälten Och mycket rockeroll mm. Kanske inte ja. riktigt det, Den typen av musik jag lyssnade på då Men jag kände ändå att jag ville ha den Omslaget är ju svinkoolt Det tycker jag är nog fortfarande Ja, det är, är väl någon form av varelse med betar, va? Är det inte något sånt Ja, typ man ska, en, en skalle som exploderar. Ja, exakt. Då tänker vi nog på samma. Uh, ja, uh, Motor, det är väl ett sånt där band som jag egentligen aldrig har lyssnat på, men... Uh, jag har sett dem live en gång För det kändes som att man bara skulle göra Helt enkelt Ja men det har jag också gjort Jag såg den på Sweden Rock Och den här bomberriggen som var så väl omtalad ja, ja, den är jävligt tuff faktiskt Ja men det är den Alltså det är väl ljussättning som ser ut som ett plan Ja, exakt Ett bombplan mm. Från andra världskriget ja, ja, det är tufft Jag såg faktiskt mot det här i Karlstad När det var detta? Oj jättesvårt. Jag tror inte att jag hade pluggat så det är jättemånga år. Så 0809 kanske. Alltså vi har haft så många svinkola bra band här i Karlstad. Det känns som att det där dog ut lite grann. Ja, då är det nog. Vi har ju ja, haft bra konserter och så på Nöjes de senaste åren också. Men det var där typ 2009 fram till 2012-2013. Sen det skete sig lite grann, känns det som. Ja, det stämmer nog, kanske. Ja, jag håller bara, ja, fan, det, men det fanns lite andra lokaler också som har försvunnit i Karlstad idag. Som liksom bokade in lite mer obskyrt också, känns det som. Mm, jag kommer ihåg den här lilla rockbaren i Nöjes. Jag brukar ju kolla på en del lite coola hårrocksband och sånt där. Och så kanske var några större band typ Motorhead eller vad det nu kan vara på den stora scenen. Ja, exakt. Och den lilla scenen, de spelningar jag gillar jag såg det Haunted på, tror fan det var på den ja, lilla scenen. Det, eh, har jag också gjort. Eller scenen är ju inte jätteliten men lokalen är betydligt mindre än den som är bredvid. Ja, absolut. Eh, det har de ju faktiskt eh, kvar också. Ja. Och nöje är sånt Jag såg Hellas där i, Kan det ha varit i början av året Innan det kukade ur med corona totalt <laughs> no. Väldigt, väldigt bra spelning Ska jag bara säga mm. Ett svenskt band Som ledar i 70-talsrock De har väl en synt Med typ så 2000 olika ljud Analog Ja, ah, okej okay när de skapar lite såna coola grejer. Så de gillar jag mycket. Den senaste plattan är riktigt, riktigt bra faktiskt. Mm. Hällas med ä. Är det så? Ja. Oj, oj, oj. Ja. Det ja. är kanske lite flum, men de är coola. Men jag kommer att tänka på, min allra första konsert som jag var på helt själv, om man bortser från typ eh, när jag såg Robert Wells på Vattenfestivalen i Stockholm 1994. Ja. Ja, kan jag säga att jag bortsåg också från bandet Regés i Visby 95. Utan att det var ett helt eget initiativ. Det var fan påskafton 2005. Så okay. hade, jag köpt, hade jag köpt en biljett till Morbid Angel på kåren i Göteborg. Man hade ju precis mm. återförenats med David Vincent som är Först på att spela en bas och vråda i det här bandet. Ja. Och så hade jag. Jag hade betalat för allting, men jag kunde inte hämta ut den typen av biljett på, hos ett ATG-ombud. Okej. Okay. Så jag var tvungen att ställa in. Varför funkar inte det då? Ja, jag vet inte. Man kunde bara hämta ut den hos någon visst, och det fanns inte i Jomål. Det fanns bara att man kunde. Hämta ut hos ett ATG-ombud Och det var ja. inte ATG-ombud Jag hade beställt biljetten för att hämta ut Utan det var något annat jävla ombud Ja, OSIS Ja, så jag, var, jag, gick och, jag gick och sura som fan Ja, det tror fan det Och så frågar mamma, men vad är det? När jag hade köpt en biljett men jag kan inte åka För jag kan inte hämta ut biljetten Och då tyckte hon att det lät så jävla ovärt Så då köpte hon faktiskt en biljett till mig Så jag kunde åka ner Åh, fan, vad snällt Ja, det var svinskysst. Så då hämtade jag ut biljetten på posten i Konsum där som de hade. Ja. Och åkte, tror fan, jag hade frikort, fritidskort eller vad heter det? Man hade lite blå kort som kostade 500 spänn så kan du åka i hela Västra Götaland i en månad. Ja, fritidskort heter det va? Så då fick man hitta någon plats på ett tåg och så var det någon polare där som skulle med. Det var en jävla bra spelning för de körde också bara från sina första fyra plattor. Jag har faktiskt sett dem en gång också fast med inte med David utan den sångaren de hade det det tag, Steve Tucker. Så var det. Det hade jag aldrig kommit ihåg, men ja Och Gates of Metal i Hultsfred. Ja, jag vill åka dit kommer jag ihåg, men jag drog aldrig dit. Mm. Uh, ganska bra uh, uppsättning band, De två åren vi var där faktiskt Jag kommer att uppskatta det är filmtroll Väldigt mycket live också Jag har också sett dem live, de var ganska kul Ja uh, Jävla öss, men Morbid Angel Det är ju, uh, om ni inte känner till Morbid Angel uh, Klassisk uh, old school duds mm. uh, Jävla tryck i den musiken Får man ju säga De har inte släppt en enda dålig platta jag har, väl, jag har bara en med dem faktiskt Jag har den allra första eh, bara Abominations of Desolation Eller vad de heter den eh, Okej, okay. då kanske det är den andra Alters of Madness Nej just det, den, den jag sa i för fan En jävla demo-grej de släppte Alters ah, okay. of Madness är första Ja, eh, ja eh, Den som någon ska eh, Hänga prästen i och bränna ner kyrkan Det är lite sådana klassiska härliga texter också Ja, sen var det ju Blessed the Sick och andra, va? Ja, och så är Covenant och Domination. De två tycker jag är deras absolut bästa plattor. Ja, vad härligt det låter. De öppnade med Rapture från Covenant-skivan hela den konserten. <laughs> och eh, det var nog första gången som jag fick riktig sån gåshud av musik. Ja. För det var så jävla bra. Jag förstår precis vad du menar. Okej, okay, men nu har vi gått igenom lite så här, första plattan, första konserten ska vi gå in på lite sån här band som hänger med helt enkelt, som inte släpper Ja, absolut Så kan vi vi har lite fritt upplägg men vi utgår ändå från en lista med lite band och sådär. Vad vill du börja med för typ av hårdrock? Alltså, vi kan väl börja med att bara säga så att det, det band som det hela tiden börjar med Det var ju som jag sa Iron Maiden Men sen är det mm. den här genren som brukar kallas Power Metal Som jag lyssnade på väldigt, väldigt mycket i början Men mm. Jag har en liten lista med Power Metal band Så vi kan köra på det Ja, Perfekt Då um, kan man säga att det som jag lyssnade på allra, allra mest det var nog Blind Guardian faktiskt, Även om de kanske Drar åt lite hårdare hållet till Power Metal Det är mm. väl inte full I alla fall i början av sin karriär Får man väl säga Ja. Så kan de ösa på Och skrika lite mer Annars kan man ju säga att power metal är väl annars en genre som är Väldigt, väldigt Melodiös Jo men den är ju extremt Allsångsvänlig Den är ju jävligt europeisk På det sättet mm. uh, Det är ju så... fast all night long Mm Uh, och det är väl en genre som jag idag har tappat intresset för ganska mycket. Men just bland Guardian kan jag alltid slänga på och en platta med ibland. Det tycker jag liksom. Jag tycker att han i kurs där sångaren tycker jag ju sjunger den chansen väldigt, väldigt bra. Ja, men han har en uh, bra riv. Ja, exakt. För ofta tycker jag, kan jag tycka det var så som jag också en gång i tiden gillade att det blir. Väldigt, väldigt mycket höga toner Man kan väl nästan kalla det falsett Nästan Ja, det kan man väl lugnt säga Ja, och Det hade ju sin skärm när man var 13 år Sen var man väl inne i en sån här period om man ville lyssna på hårdare saker Och då blev det lite barnsligt med power metal mm. Men å andra sidan då Så säger jag att jag lyssnar ju på det tuntigaste Av dem allihopa Nämligen bandet Freedom Call Fan vad man kunde bli hånad för att man gillade det när det begav sig Fast de gör ju ändå en grej Av att de är så jävla glada och checka Så de, de har jag ju all respekt för och De har jag ju för sig spelat med Men, men vi har eh, turnerat, gjort en miniturné Genom Sverige med dem mm. De är ju och man... trevliga och roliga ja, Det tvivlar jag inte en sekund på Men det här med att man kunde bli hånad Det var ju att jag skrev mycket I Sweden Rock Magazines forum På den tiden Och där blev man ju idiotförklarad men en gång gick det till och med så långt att när vi hade mattelektioner på högstadiet då hade jag alltid med mig min Sonny Walkman. Och mm. så lyssnade jag på musik på lektionerna när vi skulle ja, um, räkna på egen hand. Så hade jag med mig Freedom Call-skivan Eternity en gång. Mm. Och så kom vår mattelärare fram. Och så tog han upp och så sa han, han så här han Jag förstod att han menade, får jag titta? Så upp när han kom på lutet och tog ut den här uh, lilla boken som följde med på cd-skivor då. Mm. Så bläddrade han och så kom han fram till mitten och då såg jag att han gjorde liksom sånt här <laughs> ett sånt ett litet ljud. Mm. Och sen tittade han på mig och så tog jag av lurarna. Så höll han upp bilden på alla i bandet där de står och ler jätte, jättemycket det, vet, det är som att fotografen har sagt att alltså, le allt var ni bara pallar. Ja, ja. Så att alla står och bara. Åh! Och så sa han så här: Orda pojkar. <laughs> så, så la han ner den och gick. <laughs> Men Parametal var ju verkligen en sån genre som var Typ förbjudet att lyssna på. Ja. Alltså, det var alldeles för mesigt Det fick man verkligen inte lyssna på. Och det blev väldigt påtagligt där på tidigt 2000-tal när all ja, dussing power metal började komma. Mm. Och mer eller mindre förpestade till då de kändes det som. Jag avskedde är... skiten då. Ja, och det är ju den här perioden jag pratar om nu. Det här måste ju ha varit 02, typ. Jag var ju 15 år och lyssnade men, på Freedom Call och Rhapsody, typ. Men det fanns ju några power metal band som ändå kunde lyssna på för att det fanns ju ändå bra skit även där. Det kan man ju göra, det, det gör det nog i alla genrer på ett eller annat sätt. Ja, förutom en... dansband. Ja, ja men det räknas inte. <laughs> det räknas inte. Men ett annat sånt parmetalband som, som jag alltid har uppskattat är ju Gamma Ray. Ja. Med Kai Hansen i spetsen som också då spelade i början där på Halloweens första skivor också. Ja, precis. Och, eh, Och sjöng på en, behöver väl tilläggas. Ja, han sjöng på första Halloween-plattan, gjorde mm. Sen eh, kör han bara gitarr. Men Gamma Rave startade han väl typ nästan direkt efter han hoppade av Halloween. Ja. Och vad fan är det Ralf Schepers, han heter, som sjöng i Gamma Rave i början. Ja, jävligt De, de, de skiverna tycker jag är rätt kass, men... Vad är det? Land of the Free den heter. Ja. Därifrån och framåt så är det ju hur jävla bra som helst. Skivan Powerplant är ju en höjdare. Mm. Eh, verkligen. Eh, men har väl också det här lite hårdare soundet. Det som kan ju riffa på det bra, tycker jag. Faktiskt. Ja, men jag gillar det. det är bra tryck. Det är bra riff. Det, det, det känns jävligt metal, gör det. Ja, verkligen. Eh, kan ju känna att eh, Judas Priest har en platta som heter Painkiller mm. eh, Känns lite Låter Gamma Rai, inte lite så På något sätt Ja, eller om det är Judas Priest som låter eh, Hårdare ja. Alltså för att vara Judas Priest För att Judas Priest är sånt band jag inte lyssnar på jättemycket För att jag tycker i ärlighetens namn inte är superintressant men skivan Painkiller tycker jag är svinbra mm. Det tycker jag också Det är den som jag tycker är bra Med dem egentligen Ja men det är samma här Sen finns det såklart massa klassiker som man Ska gilla Men äh, aldrig fastnat riktigt Jag tycker Exciter är en cool låt också Ja Det vet jag inte ens vilken låt det är Det kan du kolla sen på Det ska jag definitivt göra Ja men i alla fall en skiva som man kan tipsa om Gamma Ray om man vill lyssna på det. Alltså Det är powerplant tycker jag är bäst. Mm. Men alla. Land of the Free och alla framåt är ju skitbra. Men den tycker jag nog är Power Plant tycker jag är roligast. Mm. Och Blind Guardian har jag faktiskt också med på min lista. Just för att de har mer thrashigt ljud så kan man nog säga ja Det är inte Jag höll nästan på att säga att det inte är så mycket Hobbitar och Bobbitar Men det är ju fan vad hela skiten Går ut på Ja. <laughs> det är jävligt <laughs> men mycket kanske om inte... Ja det kan man väl lugnt säga Och eh, det får man väl också på Den här från skivan Nightfall in Middle Earth Där har väl ändå deras Sound förändrats Till ännu mer Hobbitar Och Bobbitar om man ska säga så Kanske Absolutely. mer Um, tonat ner sina trashiga gitarrer lite. Ja, det och är det är lite det här jag önskar att jag gjorde soundtracket till Sagan om ringen. Power Metal det då. Mm. Uh, och sen kom de med en skiva som heter A Night at the Opera som också är bombastisk som fan. Jag tror att det är någon sån grej att i vissa låtar är det ljud från typ 200 kanaler eller något sånt där. Men bara... Effekter hit och dit Så liksom det är en helt, helt annan grej Behöver knappast nämna att de gillar Queen också Nej Eller bröderna Marx <laughs> mm. <laughs> <laughs> Har vi något mer på Power Metal Som eh, du känner att du vill nämna Rhapsody nämnde du förut va? Ja, en ytterst kort period På tal om att vilja göra samträcket till Sagan och Ringen filmer Ja, exakt Så började det väl med det att Tycker att första skivan har ett rätt bra sound Det är liksom bombastiskt, men inte för bombastiskt Men sen framåt de senare plattorna där Så spelar de in sina skivor med en hel symfoniorkester Och då kan ni förstå hur soundet blir Det blir ju filmmusik med elgitarr och sång Så mm. skulle man kunna beskriva det Ja det är ju jävligt välkomponerat Får man ju säga Ja eh, Absolut Men eh, Det blir väldigt, väldigt lätt för mycket Jag kan tycka att eh, Det finns en låt som jag tycker är så In i helvete pampig Som är från någon av de senare skivorna Jag köpte med dem Mm och det säger ibland när jag ska åka hem där med bussen från jobbet Så kan jag dra på den låten bara för att Jag tycker frängen är så jävla pampig Ja, men jag förstår det Och så får man ju då försöka att inte lyssna på Just texten för mycket med Dwarfs, Hobbits and Men Eller Det något blir ju väldigt Som lökigt Ja men vad coolt, jag tyckte det var när jag var 12, 13. Det är väl det, är, det, är väl det som är målgruppen får jag en känsla av? Ja, det tror jag också. Men för Guds skull, ett till kan vi väl nämna. De här har du också varit ute och spelat med och de kommer ju faktiskt från Sverige också. Vi får väl ändå nämna Hammerfall när vi pratar musik. Ja, men jag tycker absolut att de ska ha sitt utrymme. Även om jag tycker att Hammerfall kanske lutar mer mot klassisk heavy metal. Men det är klart att det finns mm. ju mycket power metal-tendenser där också? Eh, håller med dig till viss del. Så, eh, Jag tycker att eh, de två första skulle jag nog säga power metal om. Och okay. sen har det rört sig därifrån tänker jag. Eh, så. så eh, du, du har rätt. Men just när den första kom så känns det som att de gled på den här power metal-vågen så in i helvetet. Mm. Den Glo Glory to the Brave släpptes 1997 och det var liksom startskottet för hela grejen egentligen. Ja, de släppte verkligen den plattan i rätt tid. Ja, det känns som just hårdrock. Det hade varit rätt... I alla fall den här, om vi nu kallar det för power metal, eller som du säger, klassisk heavy metal. Hade det varit, fan som helst. Um, hade ju varit rätt ute där det tag, känns mm. det som. Det hade varit den här new metal som hade kommit med... Um, Uh, framförallt korn egentligen. Det var det ju mycket var ju... metal som typ stendog där på 90-talet. Efter ja, att Nirvana exakt. liksom sammade mm. hela grejen och så att det var ju inte många som riktigt uh, höll formen Metallica, balladjur så in i helvetet till exempel. Ja, Negativ det brukar balladjur. jag Det brukar jag ju kalla uh, CD-syndromet också. Ja. Att de hade, många band Känns det som att de hade spelat in Musik på vinyl i alla år Så hade de då haft 45 minuter musik Och så helt plötsligt så kom CD-formatet där de kunde få in 80-90 minuter Musik ja, jo. Och då skulle alla fylla alltihop Jag kan ju tycka att De här plattorna du pratar om är just Metallica Tänker jag det är väl framförallt Load och Reload som släpptes efter den svarta skivan. Och mm. det känns som att hade de bara tagit de bästa låtarna från de två skiverna och gjort en skiva som kanske var 50 minuter, mm. så hade det varit mycket bättre, tror jag. Ja, jag tror också att det hade varit mycket bättre. Jag tror att tanken var att det skulle vara ett album ett dubbelalbum, mm. men så delar de upp det och så det känns som att det är jävligt många fillers på load och reload plus att ja, låtarna låter ihop klippta på något sätt man tänker okej okay, nu är låten slut nej nu kommer inte introt en gång till ja exakt <hör> okej okay, och så var det och så blir det en låt så, så hade en låt som hade kunnat vara fyra och halv minut är helt plötsligt sju, åtta minuter ja det är inte rimligt nej, och så säger man att man är progressiv istället Nej, jag ska, nej för fan. Nej, det, när men det de, när känns de, när som om du inte lite så lite i Metallica så blev det ingen höjdare. Så. Nej. Det finns bra låtar på båda de plattorna. Men ja. plattorna som helhet tycker är rätt kass. Absolut. Man går att lyssna igenom så. Eh, Halloween nämnde vi ju förut. Eh, ett svenskt band till då. Hammerfall är ju Goa Göbbar som fan. Mm. Jag lyssnade på Nocturnal Rites senaste skiva. Ja. De har ju släppt en del bra, tycker jag. Mm, det tycker jag också. Och de har ju en, det hörs ju att de har en grund på något sätt. Det är lite tuffare riff än vad det kan vara med andra par metalband. Eh, senaste skivan tyckte jag hade sådana pop så jag fixade bara två låtar. <laughs> ja, ja, Är det en A-Sin eller något sånt där va? Jag vet inte. Det har jag redan, ja, ja. redan hunnit glömma. Ja, skitsamma. Men, Men de är ju den har bra jag faktiskt bra på att skriva låtar, är de ja, eh, Jag har ett par tre plattor med dem. Mm. Um, och gillade det när det begav sig. Nu är det väldigt, väldigt länge sedan jag lyssnade på dem. Senast jag egentligen eh, pratade om dem, det var med er förra sångare Isak på bussen ner till stan, när jag... Skulle sjunga en nocturnal rights-låt för honom <laughs> uh, Där det texten är väl så här Rice Och sen är nästa ord Ävalon Och så tog jag ett överdrivet hög ton på Rise Och den suraste och, i manna också Ja, nobara. såklart Jag kan inte sjunga Nej. Och sen då sa Isak Ja, då blir nästa ton jobbig <laughs> Han tycker att den historien är så himla rolig För han kommer inte ihåg det Nej Men han tycker att det är väldigt roligt att han har sagt så Ja, men det är, det är ju roligt Så att det är På samma sant. sätt ja, ja, men vänta Samtidigt som att det är sant Så är det också ett sätt att säga Vad i helvete gör du? Det är därför det är kul, tycker jag det är... Ja, det är därför det är kul men förlåt att säga så här. Ja, Tänk om jag hade kunnat sjunga Och tagit en jävligt hög ton mm. Så hade han ju också kunnat säga Ja, då blir nästa ton jobbig Då hade det inte varit kul Nej. Förstår du? Om, ja, ja. om det bara hade varit sant oss <laughs> <laughs> säga att Mikael Kiske skulle skoja lite Och skrek Rise så högt han kunde Då ska jag ändå göra nästa höjning Ja, ja Ja Uh, det var väldigt kul. Men det är någonting speciellt när man börjar, vad man börjar med, som till exempel du började med Iron Maiden. Jag tror det absolut första för min del om vi tänker. Först var det ju punk, naturligtvis, och eh, en del old school hiphop faktiskt som jag fortfarande kan tycka är jävligt cool. Cypress Hill tycker jag är bra som fan, till exempel. Eh, men sen jag gled ju mer mot Metallica hållet. Mm. Så de som börjar med Iron Maiden Det känns som att en naturlig progression där att man hittar liknande band Och då blir det Halloween, Gamma Ray, Blank Guardian Och så kommer man in på det spåret Lyssnar man på Metallica först Och kanske Om vi håller oss till The All, Ride The Lightning Och Master of Puppets och uh, And Justice For All Så söker man ju andra liknande delar Så att för mig blir det ju Slayer naturligtvis Ja. Yeah, men vi behöver inte prata så mycket om Metallica och Slayer För det är ju sån allmän mm. kunskap så mm. Jag får väl bara hoppas, hoppa på det Du sa där att det som jag gjorde Det var ju istället att Det lyssnade väldigt mycket på Maiden och lite power metal Hade väl börjat att tröttna lite mm. Och så blev det så för min del att Det öppnade någon sån här Begagnat affär i Lidköping Som jag bodde i då Som heter Bengans Tror jag Mm. Eller gubben hette Benggan i alla fall eh, Bengans heter det naturligtvis inte För det är en skiva för Göteborg Men gubben hette Bengans Benggan i alla fall Och så var vi där och så hade han Fixat en jävla massa CD-plattor okay. Som han sålde och då stod jag där och bläddrade Och då köpte jag Metallicas Fem första för 30 kronor styck Oj På samma dag Begagnade då Men Så det bytte jag väl Metallica. Brån mm. mig lite. Och börja utforska närliggande band mer och mer sedan. Mm. För det som... Jag, jag tänker att de här mest självklara banden är kanske inte lika kul att prata om. Metallica och Slayer är ju klassiska, samman med Megadeth och Anthrax, det är ju The Big Four, bla bla bla, och så vidare. Men är det något band som jag gillar och som jag tycker har blivit bättre och bättre med åren faktiskt, så är det Exodus. Ja, det är också efter de allra första, de här flashbanden som började samtidigt som Metallica och Slayer och de här egentligen. Ja, ja, Kirk Hammett eh, var ju med och startade Exodus. Mm. Eh, och ja, eh, jag vet att hon släppte ju en skiva som blev så jävla hyllad som jag tycker är väldigt, väldigt bra. Mm. Eh, som liksom kom egentligen blev någon form av Backplatta för deras det, Tempo of the Damned heter den. Ja, jag skulle precis kolla upp den. Mm. Jag gillar den som fan 2004 typ. Yes, exakt. Efter att den här 90-tals döden hade gått över för det kändes lite där mot mitten av 2000-talet så tycker jag det kom ruskigt jävla bra hårdagsskivor. Mm. Och ja men Tempo of the Damned tycker jag är bra rätt igenom Exodus För jag hade ju lyssnat mycket på Bonded by Blood Som är deras första ny kanon Och ja. Fabulous Disaster är en favorit med Exodus också Men så liksom hamnar de lite i skymundan på något sätt Ja men det är bra frash-platter. liksom, coolt Lite kändes, lite underground nästan Ja, just det och De jag... kom Temple of the Damned och eh, sen var det väl Shovelheaded Death Machine eller nåt heter den väl någon senare platta. Mm, det finns det en som heter också, absolut. Och Kill Machine tror jag faktiskt. Ja, just det, Shovelheaded Kill Machine. Och det var sånt jävla fantastiskt superös. Och så jävla <laughs> välspelat också Gary Holt, alltså Kirk Hammett tror jag mer eller mindre lärdom om att spela gitarr. Ja, okej. Okay. <laughs> och han är ju för fan Mästerlig på att skriva riff. Mm. Det är helt sanslöst Vad bra det blev sen. och de håller Det var han som spelade med Slayer det sista sen, va? Ja, det var det. Ja. Efter att Jeff Hanneman blev sjuk och dog så var det Gary Holt. Ja. Svin, bra. Hård och sitarist tycker jag. Så Exodus. Det blir väl skivtipset med Exodus. Det är Temple of the Damned. Mm, och bra självklart Bonded by Blood första skivan För den är ju en fresh klassiker. Mm. Jävligt obehagligt Omslag på den tycker jag Ja det är det Jag vet inte vad det är Men det, det, det, det blir så onaturligt på något sätt Det är väl det är två Vad heter det När de sitter ihop Semesiska tvillingar Ja är det inte det Och så ser en av dem sjukt ond ut Och den andra ser livrädd ut Jo så är det Och sen är det också lite så här halvlågbudget I eh, Halvlågbudget målat Typ mm. Det finns ju ett annat thrashband Som har ett sånt omslag Där är någon robothand som försöker krossa en gubbe Skalle Som också är sån här lågbudget Ser nästan lite 70-tal ut Ja mm. Sen finns det ju Ett gäng bra Alltså det finns ju verkligen så mycket roligt i thrash-världen. Alltså Bay Area-hållet där San Francisco i USA är väl liksom där det föddes på något sätt. Ja. Men även Sverige har ju jävligt fina band på den här genren också. Och jag skulle vilja säga att det är Haunted eftersom det är det mest självklara för de är ju knullbra, rent ja. ut sagt. Men ett band som också känns som att de var jävligt tuffa ett tag och sen glömde man bort dem lika fort vilket är synd. det är Dark Ain. Ja, det här känner jag inte igen alls. Det, jag vet att de finns men har aldrig hört en enda låt. Tyvärr. Det är ju alltså det dots aktiga ösigt skrikigt men också väldigt välspelat. för den skivan jag köpte köpte jag också i Göteborg faktiskt där vid centralstation hade de en liten skivaffär. Ja. Du hittade deras skiva Insanity för 20 spänn. <laughs> ja, bra pris! Väldigt bra pris och sjukt bra platta. De har ju liksom ett eh, symfoniskt intro, man skulle nästan kunna tro att det är där i början. Och så blir det jävligt ösig Fresh Metal, hela plattan rätt igenom. Ja, det är härligt när det bara blir össigt, det får jag säga. Ja, så jag tycker det är märkligt att de inte blev Större, om man ska säga. Mm. De är nog ganska stora och lirade mycket. Men de är ju nästan i klass med det det tycker jag nog. Ja, okej. Okay. Det får man väl kolla upp då helt enkelt. Ja, men det tycker jag man ska göra. Sen har vi den tyska thrashen också. Ja. Och det måste jag ändå säga att destruction har blivit bättre med åren. Ja, det tycker jag även att Creator har blivit faktiskt. Ja, Creator har blivit bättre, men Creator också de var ju fan på gränsen till det som blev svartmetall senare om vi ska gå in i olika fack nu och placera allting, att det var väldigt extremt mm. Men ja, Creator är lite mer stilrena nu och The Destruction tycker jag sen skivan som kom 2001 är Antichrist, så tycker jag att de stadigare har blivit bättre och bättre Ja <laughs> Sen finns det ju tankar också Ja, de är ju också gamla rävar från 80-talet. Ja. Eh, kanske har rätt mycket humor eh, i sina. Det är mycket dricka öltexter och sånt. Mm. Men eh, de släppte igen som eh, heter du B-Day tror jag. Som är när de firar något jubileum sådär. Okay. Eh, som jag kommer ihåg att den fick jävligt bra betyg i Sweden Rock Magazine och då var det ju nästan så på den tiden att så, man kollar på de här recensionerna i den tidningen som jag fortfarande gör för den delen. Mm. Så säger man, vad är det här? Vilket coolt och omslagen, jättetjock gubbe som sitter med en födelsedagstårta och skriker. <laughs> och den får typ åtta och nio av alla som recenserar den. Ja. Det här måste jag kolla upp. Och så gjorde man det. Och så äh, finns han kvar här, här idag. Och den, den tror jag att... Äh, det kanske var i den perioden då jag egentligen inte lyssnade på Fresh så mycket just då. Men som jag är glad att jag har köpt för jag gillar den först nu ordentligt. Men det det, så, menar? ja, men det är också sånt band som jag eh, lite skitit i för jag tänker ja. den typen av eh, att man ska vara lite skojig och sjunga och dricka öl har jag alltid eh, på något sätt förknippat med den här crossover genren. Mm. Som är mer åt punkhållet. Ja, och det ska man väl inte uh, sticka under stor med att tankar. De har ju släppt några rena punkplattor också. Mm. Uh, och liksom lämnat freshen. Det här var väl comebackplattan, lite tror jag. Det är det här mer fresh metal-soundet. Mm, mm. De har kört lite olika stilar så. Anthrax har ju också rört sig lite mer åt punkhållet ett tag där de kändes ju betydligt punkigare än Metallica och Slayer gjorde även om alla sådana band ändå har punk i sig, det är det som hela grejen med Thrash att det är en blandning av heavy metal och dåtidens hardcore punk ja fa Fan vad man kan sitta och kasta ut 20 olika. Ja, jag sitter bara och name droppar nu. Det blir ju tuntigt. Jag känner mig som en fjäril. Nej, nej, nej men men Det alltså, är ju ett det, sätt det, att beskriva, tänker jag. Ja, att... absolut. Det är ju så det så är. Men i, ibland så kan det bli lite så här. Uh, ska du följa med och se det här bandet? Ja, det kan jag göra. Uh, vad lider de? Ja, uh, de lider Fresh Metal, fast det är väldigt mycket hardcore trummer Jaha, okej. Okay. Ja, kanske inte riktigt så specifikt men... Nej, men i, alltså, nej, nej. I, i, det är inte du som har sagt det alltså. Men alltså, ibland så har det nästan blivit det här Man pratar om gitarr-onani Som Yngvi håller på med ibland mm. Så kan man alltså säga att det fanns ett tag där Genre-onani också mm. ja, ja. Dubbel onani har det varit på, massa Vi mm, var inne på uh, raps Jag tror att uh, den plattan jag har med dem Uh, det, jag säga, det här är Power Metal, men det sitter en liten sticker på omslaget som det står Symphonic Epic, Hollywood Metal på. Jag gillar när man hittar på, alltså, det, ja. för att när man hör oss prata, jag känner mig ju som en fjant för jag tycker att det blir töntigt när man pratar om genrer som blandas på, Men det är också ett sätt att. För, det är också ett sätt att beskriva hur fan det låter för hårdrock är verkligen så. Det, det här, här finns det ett sätt att göra den här typen av subgenren och sen kan man blanda in andra saker. Crossover alltså suicidal tendencies är väl tydligast exemplet på vad crossover är för någonting. Mm. Municipal waste är väl åt det hållet också. Ja. Punk. Fresh. Ja. Med bara gummidjur på scenen. Ja, precis. Det är ganska kul. Eller gummijur heter det inte. Var... Ja, skitsamma. Upplåsbara djur Ja, Det får väl räcka så Men hur mycket Har du rört i dödsmetall då? Um, inte så mycket klassisk döds um, Morbid Angel pratar vi lite om mm. uh, Har en platta med dem uh, Sen kan man ju prata mer om det här Göteborgs soundet då Med At The Gates till exempel Ja just det, det är nästan inget mm. egen genre ja Mer sån duts än mer klassisk duss Så kan vi väl säga mm. Fan, det sen, det var, Jag skickade en platta till dig För något tag sedan här De heter Vampire Ett nytt svenskt band mm. Det å andra sidan skulle jag kunna beskriva som Lite dudsaktigt Och liksom så det väldigt, känns väldigt gammal duds Och den gillar jag ju så alltså, Jag gillar nog duds ändå han vad jo. rödigt svar det blev. Ja, nej, jag förstår vad du menar. Men Oldschool duds, det är ju någonting speciellt. Det känns väldigt svenskt med dödsmetal också, tycker jag på mm. något sätt. Om inte annat så är det en genre som ofta har förfinats i Sverige, känns det som. Ja, verkligen. Eller så vill jag att det ska vara så. Det är ju Florida. USA är väl hela grejen. Alltså bandet, Def, är ju är dudsmetall. Det kommer ju fan därifrån. Vad är första plattan? Scream Bloody Gore är ju Jävligt bra det är, namn liksom. på en platta Underbar Och det är 80-tal Så in i helvetet och så nerstämt Och eh, Mörkt och bra som fan Och det, det är ju också Jag tycker att bandet Def, Det har väl gett namnet till genren Överlag liksom death metal mm. Men de har ju också varit i spannet Över fan all form av dödsmetall Känns det som att de börjar med nära Oldschool dödsen Det är lite brötigare och eh, sista plattan är ju superteknisk döds, där det är mer eller mindre som lirar. Mm. Det är just det. Klassisk döds och sen teknisk döds. med <laughs> är där igen. <laughs> ja, vi är ju verkligen där. Man kan verkligen modifiera det på så himla sjuka jävla sätt. Eh, men dödsmetall är en sån som jag har ett stor kärlek för. Jag gillar 80-tal och tidigt 90-tals döds liksom. Men jag uppskattar dödsmetall mer om man hör att det är musiker som inte bara stått och harvat sina idolers låtar i replokalen och sen gör samma sak. Ja, mm, okej. Okay. I många olika genre kan jag skita i det där, men i dödsmetall så kan det bli tradigt om man hör ett band från 2012 som aktivt försöker låta som Bolt Thrower och d -side, typ mm. så att det, det som jag har fått upp öronen med för dödsmetall det är ju det man hör att fan det här är ju klassiskt skolade personer som kör jävligt brötigt men också väl, det, det, det <går> jävligt välspelat och klint trots en mm. brötig genre Ja, det jag uppskattar förstår. jag så in i helvetet Det var ju där i slutet av sin karriär innan Chuck dog. Ja. Han dog rätt ung, ung va? Mm. Kommer fan inte ihåg när det var. Ja, skit skitsamma. Det är inte så noga. Men <laughs> sen är det Dog alldeles för tidigt kan man väl säga om honom i alla fall. Ja, så att han har ju typ startat en genre och utvecklat den till typ... Nästan allt förutom det som gjordes i Sverige. Mm. Vilket en Tom Ate Gates typ står för. Oh. Så kan man väl säga. Så det som jag har lyssnat mest på i Dödsmetallväg förutom Death som är bästa bandet i genren, överlägset, så har jag nog rört mig mer åt till exempel The Black Dahlia Murder. Ja. Oh. De har jag, de är rätt nya va? Är de, de är ganska det? nya mm. eh, Vet att, det sig dig igen De släppte någon sån där platta Du vet, ibland kommer plattor som blir lite hypade Och får lite ja, De syns helt enkelt Och de mm. får spela på lite festivaler Som man kan eh, dyka upp på och så, där. så jag tror jag sett dem live en gång Och lyssnat ganska mycket på en platta Spelar ja. de Spelar de live någon gång när du och jag var på metal town i Göteborg? Ja, de spelade i tältet. Ja, då kanske jag inte var på dem den gången ändå. Förresten, jag kommer fan inte ihåg nu. Jag kommer ihåg den spelningen väldigt väl. Alltså, det, är ju, det är dödsmetall, det är hyfsat tekniskt. De är ju svinduktiga på att lira. Jag gillar dödsmetallband där man hör att gitarristen har lyssnat mycket på Yngve Malmsten. Så kan man väl kalla det. <laughs> Och när man kollar på loggan och skivomslagen så tänker man ju det som också var väldigt populärt eh, från mitten av 2000-talet och sen fram 5-6 år, det här som kallas emo. Ja, jo. Det, jag håller med om att man gör. Jag så tror precis vad du menar. Black Dahlia inte. jag vet inte. Jag, för jag, när jag kollade på loggan och skivanslagen tyckte jag också såg ut som en sån här lite emo-band. Så jag bara, mm. nej, det är nog ingenting för mig. Så. Tills jag lyssnade på det och bara Jo, där är det är i allra högsta grad min grej Men den gången på Metal Town Så stod vi där i tältet Och det kom ju in jättemånga kids Med snedlugg och rosa ögonskugga mm. Jättemånga ja. Med sån här svart-rosa utstyrsel Så lite roligt. Ja. ut Grönt mm. hår hade någon Och sådär Och ring i mungipan Och sen är det Några tunga amerikaner som stampar ut på scenen och river av våldsammaste dödsmetallen som jag hade hört den dagen i alla fall. Och det var en fantastisk syn från de här emo-kidsen. De drog ju. Ja, det var fan det. Det hade jag också gjort när jag var emo-kid. De drog ju som en avlöning och inkom ju de här vikingarna med massa nitar och skit istället. Mm. Det var en underbar syn. Jag gillade det jag blev, ja. jag blev uh, genuint överlycklig av det där ja jag förstår dig uh, det var en här, jo, men jag tror faktiskt att jag såg den spelningen jag, jag känner igen med det, det där lite mer ja. nu Jag för ja. med du och Henrik var med då ja det tror jag också uh, om man ska när vi inne på lite mer extrema uh, Genrer mm. uh, så där så har jag ju lyssnat betydligt mer på black metal än på death metal mm. um, Och gör väl än idag skulle jag säga Tycker att det kommer en hel del sådana Jag um, har ju fått ett lite annorlunda sound black metal där Så det är också väldigt, väldigt brett Det finns ju klassisk och symfonisk och um, modern Och det som brukar kallas för black gays som de egentligen aldrig har sagt Själva någon gång Att vi lirar black metal Utan Vi influeras lite av det Så, men liksom den har ju blivit Väldigt bred den också kan Jag, tycka. Ja, när, jag hör, när jag hör Black gays musik Då tänker jag hipsters Som inte riktigt vågar erkänna Att de har lyssnat mycket på burtsum Och ska ja. köra sin grej Och så mm. blir det som våran i Evo kallar ah, ja. alltså, det. Sneluggmusik. Det låter ju skatepunk med Bursum grejer. Ja, jag förstår absolut vad du menar. Men där finns ju ett band som heter Death Heaven som är död. Som jag tycker är väldigt väldigt bra. Mm. Särskilt den skivan som kom där som heter Sunbather. Den är väl 2013 någonstans, den tycker jag är jätte jättebra Isak spelade upp den skivan för oss när vi spelade in, jag tror det var jag kommer inte ihåg om det var när vi spelade in Mastery eller om det var Second Storm mm. Nej, Mastery måste det ha varit så satt vi i den lilla studion tror jag det var på Leon-studion Leon utanför Karlstad, nära för ja. där e och så sa du jag hörde någonting så jävla roligt Ni måste höra detta Och så spelade ja. han upp Death Heaven Den mm. plattan mm. Och eh, Alla regerade Vad fan är det här <laughs> Evo ja. blev skitsur Vad är det för jävla sneluggsmusik Jo men det är ju Väldigt väldigt speciellt i sitt sound Ja men så det är det. det Jag förstår ju grejen Ja nu har jag inte lyssnat så mycket på deras senaste Den har vi redan ett par år på nacken Men jag ska ju nog ta tag i den nu Jag börjar tänka på dem lite nu När vi pratar om det mm. Så ja, jag uppskattar den. den den gruppen i alla fall Jag har sett dem live en gång också Och träffade där för övrigt Evo Som hatar dem Ja <laughs> Men han, han, han, han är sån Ja man får vara vad ja. det nu betyder exakt. att det, det, han är det är en av hans absolut finaste Egenskaper tycker jag att han är negativ mot saker. Det är jätteroligt. Det är roligt att såga någonting fullständigt och sen gå till Pustervik och se dem live. Han hakade någon på någon polare den gången. Ja, såklart. Kan han han berättade om den spelningen och uh, sa även efteråt att när jag såg dem gick ut på scenen så undrade vad fan är det här? Ja. ja, det kan man säga att de ser inte ut. Som börsum, direkt. Så kan man väl säga. Nej. Nej. Nej. <laughs> Om inte det var under Varvikens vitmaktperiod där. Ja, ja. ja. Åh, herregud, vilka jävla dårar där finns det inom den här genren. Ja, men det kan man väl lugnt säga att han är en dår. Ja, och då kan vi väl passa på och bara slänga in Lyssna på petri dokumentär Om Black Metal-morden Så får du en liten känsla För vad det är vi pratar om ja, om, du någon, om du inte har någon konga noll Om du inte har någon koll alls Vad jag skulle säga Ja, det är skitspännande så, uh, Lyssna på den, väldigt väldigt bra dokumentär Och det tror jag man tycker, även om man inte är insatt I musikkangen. Nej, men hur, någon kan, hur man kan bli så jävla Fanatisk Ja Det känns ju det... helt stukat det är också i den Som en som intervjuar Som säger den så jävla rolig sak Så jag tror att Han säger den nog inte med någon humor Men det blir väldigt, väldigt roligt När han De åker från Bergen till Oslo Slår i en och åker hem Och han säger ja, åker Bergen till Oslo tillbaka på En och samma kväll, bara det måste jag anses vara en bedrift <laughs> Och jag tror alltså att han tänkte sig nog inte Att folk skulle tycka att det var lite kul Men det, det blir ju så jävla absurt I hela situationen att göra så Men hela det är den där... eran är ju helt jävla absurd. <laughs> ja, och det var mycket kyrkbränder Och hela den här faderullan där Och folk som sköt sig Och folk som fotograferade lik Och ja, hela det där Ja, det, det är Helsjukt Sen har vi även mordet i Kaylers Park I Göteborg Ja. Uh -huh. Det är ju också en Jäkla absurd Historia Med Jon Ötvig i Dissection Som uh, åkte dit för medhjälp till mord Tror jag det var mm. De hade ju skrivit upp lis En lista på folk Som de skulle offra i någon svart rit Eller vad fan det var <skratt> ja, Det är spännande sagt, Dissection är för övrigt uh, Ett fantastiskt band Ja, väldigt, väldigt bra. Det håller jag med om. De har bara släppt tre plattor, men alla är top-notch. Det kan jag ju definitivt mm. rekommendera. Skivan ja. Rain Chaos är väl den som är kanske lättast att ta till sig. Ja, eh, som kanske är mer... Vad ska man säga? Inte så mycket black metal, tycker inte jag i alla fall. Egentligen är ingen av deras plattor är jättemycket black metal, tycker jag. Men... Ja. För de låter ju som tidig Göteborgs mycket också. Mm. -hmm. Uh, ja. Är det Sumber Lane Någon av dem heter också. Ja, det första. Ja. För att de har släppts på vinyl nu ganska nyligen, för övrigt. Alltså det, det är ju många gånger som de har fått släppa nyutgåvor av de där jävla plattorna för de tar ju slut. Ja. Det är inte så konstigt. Det är väl många som är på jakt efter dem. Alltså Storm of the Lights. Bane fick jag ju leta efter innan jag fick tag på den ens och det är på CD dessutom ja, så jag fick ju köpa någon amerikansk import på någon dubbel CD-version av den ja du ser och så hittade jag den på kassett i Berlin i Kreuzberg i Berlin hittar den på kassett bra ställe att hitta musik på Kreuzberg ja men det är ju Kreuzberg är ju fantastiskt om du är punkare och hårdrockare och gotare och liksom de här stilarna som kanske inte är så relevanta idag men som var i alla fall förr. Ja. Då är Kreuzberg helt jävla suveränt. Det finns, mass finns massa sådana butiker där de säljer merchandise och plattor och sånt och eh, den vi var i tänkte i knastret fast eh, ja men typ knastret fast det var väldigt mycket större. Nej, men kanske bättre utbud. Ja. Knastret är alltså en liten skivaffär som ligger här i Karlstad som säljer en hel del vinyl och cd. Som är in i helvete rolig och bra. Verkligen. Och så hade de Storm of the Lights med dissection på vinyl där också. Mm. Jag tänkte, ja, ja men den intressant. Den kanske man skulle köpa någon gång. Och då var det ju originalutgåvan. Ja. Och så kollade jag prislappen Så stod det 200 euro Ja, du ser Då tänkte jag Nej, det är ett bra pris, det är det faktiskt Men det var inte riktigt vad jag hade råd med då Efter att ha lagt Typ 35 000 på att åka på turné Då kändes 2000 spänn För en platta som jag inte kommer våga Lyssna på, lite onödigt Men jag köpte mm. kassetten Ja, såklart, Kassetten är också coolt Ja, jag tror den kostar 35 euro Eller någonting Mm den har jag inte spelat Men den är välspelad Den är ju ändå från den tiden Om man säger ja Men någon gång Så tror jag nog fan att jag ska Lyssna på den på kassett Men jag har ingen kassettspelare dessverre. Du får ta med den hit så får vi lyssna på den på kassett Ja du har en kassettspelare ja Jag har en sån här gammal Gammalklassiskt CD En stereo Helt enkelt med sån här man kunde ha tre skivor i samtidigt så att den snurrar runt sådär. Ja, visst. Och då är det faktiskt kassett också. Så det, det är bara att... Ja, men sådana har jag haft och så fanns det typ två kassettgrejer. En A och en B. Ja, exakt. Där man kunde spela över eller kopiera. Det har man gjort. På med den ena med. Och spela in från radio som man hör på med. Jag gjorde blandband från CD också. Fan, blandband är en sån här grej som jag kan sakna. Nu är det ju spellister på Spotify bara som gäller. Ja. Men det var någonting jävligt speciellt med att ta en cd-skiva, stoppa i stereon, välja ett spår som kändes, som kändes adekvat för den typen av bland man ville göra. Och så spelar man. Och det är ju också realtid allting. Så får man lyssna på den låten och så får man stoppa innan nästa spår börjar. Och sen sätter man in en ny skiva, väljer en låt där, spelar av. Det var jävligt härligt att liksom ägna mer eller mindre en kväll åt att spela in blandband. Ja, verkligen. Det håller jag med om. Det gjorde jag på gymnasiet. Ja, det är så jävligt. Ja, absolut. Gymnasiet var en sån fin period. Jag kommer ihåg att eh, Per Arvidsson, min kompis, han gjorde ofta blandband och så hade han en Ganska stor bärbar kassettspelare med bärrem. Så han kunde ha den över axeln som en uh, väska. Mm. Det gick nog inte då så att han laddade den med batterier. Den åt ju batterierna i även så. Man fick ju ha den ikväll liksom. Och så tryckte man på play så hade han gjort det i ordning. Underbart. Och det blev alltid någonting med ljudet när man spelade in på kassett också. Mm. Jag vet inte riktigt var det var. Jag tror. Att det kan vara så att det blev någon pitch i ljudet som så att det nästan lät som att det gick upp ett halvt tonsteg på något vis. Jag vet inte. Ja, det ja, nej, det är något väldigt speciellt. Det... Så ibland kunde det vara ungefär som när du har gjort en mustig gryta i din slow cooker som smakar lite bättre <laughs> andra dagen när den har fått gotta sig i kylen. Mm. Någonting sånt var det med att lyssna på vissa låtar på blandband än på CD eller LP. Absolut. Det var något jag håller med. Det är riktigt jag har ju släppt några Ghost-skivor som för övrigt är ett annat band som jag har lyssnat på jävligt mycket. Mm. Släpp några vinylplattor eller släpp några av sina skivor på kassett också. Och det hörs även där. Det är något speciellt med det helt enkelt. Jag önskar att jag kunde göra det nu Men jag kan verkligen inte komma på Något läge i mitt liv Där jag faktiskt skulle ha glädje Av ett blandband <laughs> Nej då får man göra Nej jag vet inte fan Inte jag heller Nej det skulle vara lite för besvärligt att göra det idag Då har jag heller en Spellista på Spotify ja, Absolut det, det lutar åt att vi får göra en del två Där vi pratar om band som inte är Hårdrock det tror jag också att vi kommer få göra. Och jag tror att vi kan prata lite mer hårdrock också faktiskt. Ja, det, det finns massor. Alltså, jag har bara tagit några stycken av listan när jag skrev. Men jag är glad att jag skrev den listan för då behöver man inte tänka så mycket. Nej. Men så det här var vårt, vårt lilla hårdrocksavsnitt kan vi säga. Och så kör vi helt enkelt nästa vecka så snackar vi lite mer om sånt vi lyssnar på som inte är hårdrock det finns ändå jävligt mycket bra musik som man kan bara njuta av och att man inte fastnar i en viss genre eller subgenre som det är väldigt lätt att göra när man är tonåring när man ska vara så jävla true med allting så tycker jag ändå att det är ganska gött att ge fan i att lyssna på gamla idoler och kolla andra genrer helt enkelt så länge det inte är dansband då. Men det finns väl ingen som lyssnar på seriöst. Det gör det säkert. Tro mig. Jag känner det, par. Ja, det brukar vara raggar kids som åker här på Nobelplan som brukar köra lite liksom dansband. Jag vet inte vad som Nej, det är, är. Det, här, det är en person som inte är sån, men som älskar det här ändå. Och det, det är fint. Jag tycker ändå att... Ja, man får eh, lyssna på vad fan man vill. Heller. Ja, och så gillar jag på något sätt... Eh, Folk som verkligen Jag använder också Apple Music till exempel Och mm. kan lyssna hulder och buller Och jag kan starta en radio som Den ska välja vad jag ska lyssna på Och det kan vara jävligt smidigt Men just det här att ha en favorit Ha ett favoritband Eller en favoritgenre Och hänge sig till den Det tycker jag är väldigt härligt på ett sätt ja, alltså. Och det får jag även säga Att de som gör det med dansband eh, Ja, det går att se upp till på något sätt Det är också Striplers och kvintetten Ja, den kan jag ju tycka Att det är helt absurt Att till exempel Robert Gustafsson Kan klä ut sig till karaktären Roland Åka på turné och spela Låtar från flamingokvintetten Från 70-talet och folk är helt galna Det kan jag tycka är absurt Jag tycker att det är absurt och eh, läskigt jag tycker det är på riktigt Roland Jerverup är ju en fantastisk karaktär. Ja. Men fan vad det skriker Svenne Banan om en sån grej. <laughs> Robert ja. Gustavsson klär ut sig och kör dansband. Alltså det finns ingenting mer som är så jävla Svenne Banan som det. Ja nej det är helt galet. Och det ska ju vara Robert Gustavsson till en sån grej också. Ja. <laughs> Ja, det kanske är där vi börjar nästa gång. Mm, så är det nog. Så vi, jag kommer att göra, jag kommer nog att knopa ihop en liten spellista till Spotify där jag väljer ut ett axplock dels från det vi har pratat om men lite annat också bara för att jag kan. Och så kan vi ju dela det på vår Facebook när det är läge. Absolut, det tycker jag låter som en väldigt bra idé. Så tar jag dem, mina... Favorit subchangers. Ja, Det Och låter jättebra Kanske någon låt Med något band som vi har pratat om Nu i podden Och kanske någon mer som jag har på den listan Som jag inte har pratat om Som jag för all del inte behöver prata om heller För att då skulle vi behöva starta en helt ny podd mm. Och vi ville bara göra en liten avstickare För att det känns jävligt gött att göra det Så är det Men då knyter vi ihop Säcken helt enkelt det gör vi. Och så... så får vi höras mer nästa vecka helt enkelt. Ja. Då kör vi på det. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Hej.